Står helt ensamma på arbetsmarknaden utanför arbetsgivaransvar, arbetsrätt och kollektivavtal. Och många gör det motvilligt. Kaliber idag om de ofrivilliga företagarna. De senaste åren har det startats rekordmånga företag Egenföretagarna lyfts till skyarna och hejas på av politiker som håller fram entreprenören som ett ideal Men vi ser nu också att arbetsuppgifter flyttas från anställda till företagare Och då händer något De som gör jobbet måste själva ordna och betala sin trygghet Dessutom visar Kalibers kartläggning att många i praktiken känner sig tvingade till ett företagarliv. De kallar sig de ofrivilliga företagarna. Nej, men jag fick frågan rakt ut att om du vill så finns det ju möjlighet att jobba som, som konstult om du har F-skatt. För vi kan ju inte anställa dig. Det är inte det att man inte tycker att det finns faror utan man vill inte hjälpa till för att de tycker inte att man omfattas av lagen om man är egenföretagare. Den som är egenföretagare med f eller man säger uppdragstagare, är ju i praktiken helt utanför systemet. I tre program granskar Kaliber dagens osäkra anställningar. Förra veckan berättade vi om hur visstidsanställda faller utanför våra trygghetssystem. Hur arbetsmarknaden har utvecklats och hur de stela trygghetssystemen inte har hängt med. Idag handlar det om ensamföretagarna som blir allt fler. De som själva måste stå för tryggheten när systemen inte passar ihop. Och hur en F-skattsedel ibland blir en förutsättning för att få jobb. Syskonen stojar i huset på landet. De har byggt en tågban över hela vardagsrumskolvet. Det är eftermiddag och Karin håller på att laga middag till sin familj. Hon har gått hemma i tre veckor nu. Hon är arbetslös sedan årsskiftet men har jobbat de senaste tio åren på ett sätt som är typiskt på den nya arbetsmarknad som vi berättar om i tre kaliberprogram. Nu i, strax före jul så fick jag reda på att det var ju ett problem så att, säga, att jag har jobbat för länge- och att jag då skulle bli inlasad. Karin har jobbat på ett statligt verk i över fem år. Vilket vill hon inte att vi berättar. Vid årsskiftet hade hon arbetat så länge att hon skulle ha blivit inlasad. Alltså fått rätt till en fast anställning om hennes kontrakt hade blivit förlängt. Men det blev det inte. Och jag har ju jobbat då både som projekt och... Som vikariat och tidsbegränsad. Och nu fanns det inget mer att ta av så att säga. Så att, det gick ju inte att förlänga min anställning längre. Och då fick jag liksom erbjudandet om jag skulle vara intresserad av att jobba som konsult och jobba som F-skattare- efter fem år av olika tillfälliga anställningar fick hon alltså frågan om hon ville fortsätta att arbeta för det statliga verket. Men inte som löntagare utan som egenföretagare. Nej men jag fick frågan rakt ut att om du vill så finns det ju möjlighet att jobba som konstult som om du har f för vi kan ju inte anställa dig. Mm. Hur reagerade du då när du fick den? Fick höra det? Både och. Både liksom hedrande och de tycker att jag gör ett bra jobb, jag har en bra kompetens och Så det är ju hedrande. Men å andra sidan, eh, väldigt förnedrande också. Här står det... Ehm... Vi sitter i köket. Karin visar de senaste årens anställningsbevis. Som jag jobbat... Först har jag jobbat fem år hos en arbetsgivare med tolv olika kontrakt. Och sen har jag jobbat i, i eh, nästan sex år hos en arbets, annan arbetsgivare med sju olika anställningskontrakt. Jag menar, när ska man tro att det liksom är slut eller inte slut? Hur många förlängningar ska man tro på? Man vet ju inte, det, det går liksom inte in i hjärnan till slut. Jaha, nu får du tre månader. Ja, är det tre månader eller är det något annat? Den längsta anställningen hon har haft i ett år- hon har ingen längtan efter att starta ett eget företag. Hon vill ha ett fast jobb. Men det är svårt. Idag finns mängder av nya sätt att knyta personal till sig på en uppluckrad arbetsmarknad. Även statliga verk använder ensamföretagare för att slippa undan arbetsgivaransvar. Jag tycker om mitt yrke och jag vill jobba framförallt med mitt yrke. Jag vill... Inte att det blir för mycket eh, pappershantering och bråk med Försäkringskassa och Skatteverket och alla myndigheter bara för att det blir så mycket papper. Utan jag vill ägna mig åt det som jag är bra på och det är eh, mitt yrke. Företagarna, entreprenörerna har stått i fokus för mycket av diskussionen om framtidens jobb och arbetsmarknad det senaste decenniet. Nästan alla partier, röda, blå eller gröna, ville i förra valet vara på småföretagarnas sida. Som näringsminister drog mord Olofsson igång ett stort arbete för att förenkla reglerna på olika sätt för företagare. Allt med syftet att få snurr på landets ekonomi och arbetsmarknad. Men just enmansföretagen är också en del av en annan utveckling. En stor förändring av arbetsmarknaden som vi började berätta om förra veckan. Från fasta jobb till visstidsanställningar och, konstaterar vi idag, vidare till uppdrag som ensamföretagare. I språkrådets nyordslista för 2011 finns ordet fastlands med. Fastlands definieras här som frilans knuten till en viss arbetsplats. Under de senaste årtiondena så har ju andelen uppdragstagare ökat. Annette Törnqvist är historiker och arbetslivsforskare i Uppsala och forskar om arbetsmarknadsrelationer. För att uppnå större flexibilitet då, så, så lägger man ut eller man anlitar då en egen företagare eller F-skattare istället då för att anställa en person. Och då har man ju inte heller då arbetsgivaransvaret. Så detta har ökat och det ligger i, i den stora omstruktureringen av arbetsorganisation och ekonomi som vi har sett nu under senare årtionden. Egenföretagarna har blivit fler de senaste 20 åren. Vi på Kaliber har tagit fram siffror från SCB som visar att det idag finns ungefär 600 000 bolag utan anställda i Sverige. Det är en fördubbling på 15 år. En del av de här, oklart hur stor del, gör tjänster som tidigare sköttes av anställd personal- för Kalibers kartläggning visar att det sker en överflyttning av jobb från anställda till ensamföretagare. Kaliber har talat med ledningen i 30 fackförbund för att kartlägga den här företeelsen. I fackförbunden Unionen, Transportarbetareförbundet, Dikförbundet, Målareförbundet, Journalistförbundet, Handelsanställdasförbund, Teaterförbundet och Hotell- och restaurangfacket ser man detta inom sina branscher. I vissa branscher handlar det om ganska många personer. Transportarbetareförbundet uppskattar att det handlar om åtminstone tusen personer i branschen som gått från att vara anställda till att bli egenföretagare de senaste åren. I den amerikanska delstaten Kalifornien har idag två tredjedelar av de som jobbar inte en traditionell anställning. De är någon slags egenföretagare eller egenanställda. Fria agenter säger man ibland där. Samma utveckling pågår i de flesta länder, men i olika hastighet. Hej och välkommen till Fridays Finans. Varje stor samhällsförändring skapar naturligtvis nya affärsmöjligheter för den som rätt läser i tidens tecken. Emily jag skulle träffa Steven Chad här alldeles strax. Hänk lite att kolla. Tack. Tack. Jag heter Steven Shado och är vd för Frilans Finans Sverige AB. Ett egenanställningsföretag som möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag. Många av de nya företagen är inte intresserade av företagandet i sig. Men de måste kunna skicka in en faktura till sina uppdragsgivare istället för att få ut lön. Därför har det vuxit fram företag som har som affärsidé att sköta det. Hos de här egenanställningsföretagen blir man anställd för just de uppdrag man själv sålt in. Och företaget skickar fakturan till slutkunden medan man själv får vanlig lön. Steven Schad på Sveriges största egenanställningsföretag Frilands Finans i Uppsala- tror det här är en framtidsbransch, ett barn av sin tid. Den här stora förändringen står vi mitt i- och vi upplever det som att den idag går långsamt. Men jag tror att om tio år så kommer vi säga, oj vad fort det gick. Frilansfinans har ökat omsättningen varje år sedan starten 1999. Idag har de över 3600 egenanställda under ett år. Tidigt så fick vi med de, de traditionella frilansgrupperna. Och då pratar man om inom media, alltså då radio, tv, produktion och sånt där- men det vi ser nu, och som är den stora banbrytande, det är att det här kommer över alla branscher. Mm. Det sker alltså inom jordbruksnäringen, det finns inom alltså, så vittskilda saker som lastbils, de som kör lastbilar, det finns inom förskoleverksamhet, det kommer på, jag skulle säga, i alla flesta branscher. När en arbetsuppgift flyttas från en anställd till en ensam företagare minskar tryggheten för den som gör jobbet. Det ligger i sakens natur. Anna tönkvist på Uppsala universitet igen. Är man då egen företagare så, så för det första så omfattas man ju inte av arbetsrätten och inte av kollektivavtal heller. Och, och en begränsning då när det gäller socialförsäkringssystemet. Så det, det är mycket osäkrare naturligtvis- att vara egenföretagare än att vara då anställd. Den som är egenföretagare med f eller man eller uppdragstagare- är ju i praktiken helt utanför systemet. De svenska trygghetssystemen utgår- som vi berättade om förra veckan- från den fasta anställningen. Och precis som den visstidsanställde- hamnar frilansen i ett osäkert läge. Gunilla Bäcklund är ombudsman på fackförbundet Unionen- och har bland annat förhandlat för ofrivilliga företagare. Man har ingen, inget försäkringsskydd som regel- om man inte har skaffat det helt på egen hand. Man, många av dem har inte råd att ta semester. Eh, och, och Många av dem har ju, får ju inte heller sjuklön utan lång karenstid. Eh, för arbetsgivaren betalar ingen sjuklön alls om man blir sjuk- så det är väl de viktiga skillnaderna. Den här min. Det är med semlorna på tröjan som är min. Som målare jobbar Emma Kalén dagligen med hälsofarliga kemikalier. En del av dem ska man inte utsättas för om man är gravid- Därför var Emma Kalén på grund av risken för fosterskador tvungen att avstå från sitt arbete under graviditeten. Vi skrapar och slipar målade ytor, då är det så att det finns ju bly i gamla färger. Så det är det som är risken att man utsätts och det frigörs i och med att man slipar och skrapar. Det faktum att hon arbetar som egenföretagare så att det stopp för den graviditetspeng som fast anställda har rätt till. Hon har tidigare berättat om detta i medier. Trots att Försäkringskassan visste att Emma Kalén utsattes för gifter som kunde framkalla fosterskador- gav de inte ut någon graviditetspeng. Hur lagen fungerar fick hon veta genom ett brev från Försäkringskassan. Du kan inte som egenföretagare stänga av dig själv från arbetet enligt arbetsmiljölagen. Ha, du tänkte jag bara, kan det vara sant- kan det verkligen vara möjligt? Det verkar, så, det verkar helt absurt. Det känns inte som att det finns något sunt förnuft i det. Det har pågått ett stort arbete på regeringskansliet för att anpassa trygghetssystemen för företagare. Nya regler ska bland annat öka tryggheten för företagare i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Det är inte det att man inte tycker att det, är, att det finns faror utan man vill inte hjälpa till för att de tycker inte att man omfattas av lagen om man är egenföretagare. Frågan om hindren för en företagare att få graviditetspenning är inte löst. I juni 2010 kom Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan med ett förslag om att lagen skulle ändras så att gravida egenföretagare kan få graviditetspeng på samma villkor som anställda. Ännu har inte regeringskansliet bestämt sig om något sånt ska göras. Frågan ligger på skrivborden hos tre departement för beredning. Egenföretagarna står ensamma på arbetsmarknaden. De måste själva se till att de har den trygghet de behöver. Och det är mycket man måste tänka på. Ulva Ingveson är chef för Institutet för privatekonomi på Swedbank. Ja, det är ganska många olika saker som man har då som anställd. Man, har, man tänker sig det här med arbetsskadeförsäkring. Alltså vad händer om, om man åker ut för någon olycka? Det är till att man har olycksfallsförsäkringar själv som egenföretagare. Och sen kan det vara avbrottsförsäkringar, det kan vara ansvarsförsäkringar. Sen har vi livförsäkringar, extra ersättning när du är sjuk eller föräldraledig. Och det kan vara svårt att täcka in då. Men sjukvårdsförsäkring kan ju vara någonting som man ska fundera över. Och förutom alla de försäkringar som man inte har genom en arbetsgivare som en fast anställd, kommer man också missa om tjänstepensionen, alltså den pension som arbetsgivaren enligt kollektivavtalet annars sätter av åt dig. Och den är för de flesta 4,5 procent av den lön man tar ut eller man får. Och för de som har, ligger över taket då för gränsen för hur mycket man kan få i allmän pension, så kan det sättas av i vissa avtal då 30 procent av den överstigande inkomsten. Så det är ganska stora pengar det handlar om som man behöver sätta av själv. Och det här är en av de stora utmaningarna för många ensamföretagare. Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling säger att majoriteten av deras 2000 frilansmedlemmar inte har ett aktivt pensionssparande. Och baserat på en undersökning man gjort om småföretags pensionsavsättningar så bedömer pensionsbolaget SPP att de anställda i de allra minsta bolagen med 1-5 anställda är i riskzonen att bli fattigpensionärer. 61 procent av de anställda i dessa bolag i undersökningen tar inte ut marknadsmässig lön eller ingen lön alls. Åsa Olsson är ordförande för Frilansjournalisterna inom Journalistförbundet och skriver dessutom ofta om just försäkringsfrågor. Hon har lärt sig en hel del om snårigheterna i gränslandet mellan anställd och företagare. Hon delar bilden att många ensamföretagare har svårt att sätta av tillräckligt till pensionen. Jag var uppe i Norrbotten i Luleå och träffade 15 femtontal frilansare på frilansträffar Och då, då frågade jag hur många som sparar till sin pension i någon form. Och av 15 var det tre som räckte upp handen. Och då frågade jag om de trodde att de sparade tillräckligt. Då, alltså motsvarande de hade fått i tjänstepensionen och de var anställda. Ja det trodde de ju då. Och då, då visade det sig att av de här tre så var det en som sparade 1500 kronor i månaden och de andra sparar runt 500 kronor i månaden. Så en av 15 sparade då tillräckligt. Då. Mm. Och jag är ju själv en av dem som inte sparar till min pension. Det är så pass tufft ekonomiskt att jag liksom får ju se att det är viktigare att ha pengar nu än när jag pensionerar mig. Ulva Yngvesson på Swedbank. Känner till att ensamföretagarna kan ha svårt att finansiera den trygghet som ingen annan än de själva måste ta ansvar för? Det är ett jättestort problem, och det man får räkna med det är kanske att man får jobba fler år. Ännu fler år då, men man behöver göra ändå, för bara att livslängden ökar, ja, jag tycker vi behöver jobba fler år. Vi är tillbaka i köket hemma hos Karin. Om några veckor ska hon göra en operation som hon har väntat på länge. När hon fick frågan om hon ville börja jobba på sitt tidigare jobb som egenföretagare ringde hon till Försäkringskassan för att höra hur det skulle bli med sjukpenning om hon startade en egen firma. Jag fick inget klart besked så jag kände så att det här går inte, jag vågar inte nu, det går inte för då kanske jag står där, de kunde inte svara på att du kommer att få... X antal kronor och reglerna är så här- utan ja, det beror på det och det beror på det- och det beror på det. Och... alltså att Om du har startat igång ett företag nu- så känns det osäkrare än att du gör operationen- när du är arbetslös. Absolut, för nu vet jag ju att jag kan få min sjukpenning- som jag är liksom berättigar till, så att säga. Att jag kan vara sjukskriven. Men hade jag börjat jobba som egenföretagare på en gång- då vet jag inte om jag hade kunnat fått någon sjukpenning. Så det vågade jag inte- de ensamföretagare vi talat om idag är en väldigt heterogen skara. Bland dem finns några av de mer välavlönade på svensk arbetsmarknad. Men där finns också de sämst betalda. Gunilla Bäcklund ombudsman på facket Unionen igen. Det är jättestor spridning och det finns de som kan ta semester halva året för att de tjänar så otroligt mycket på, på en halva av året. Så att vi, vi har verkligen jätteskilda världar bland egenföretagare. Och, och, och det, det är det som, som gör att den här gruppen det är väldigt svårt att mäta och svårt att se. Men tittar man på SCBs arbetskraftsundersökning och så, där, så kan man se att de som har de allra lägsta inkomsterna överhuvudtaget i Sverige, bland dem återfinns det väldigt många av de här egenföretagarna. I, i yrken som inte är några statusyrken. Och det finns en grupp av ensamföretagare i riktiga låglönebranscher som tvingas till den situationen eftersom de annars inte hade fått något jobb. Det handlar om yrken med låg status och jobb som ofta utförs av unga och invandrare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden har blivit höga. Och det drabbar många som kommer ifrån andra länder hit. Det drabbar också många unga som försöker komma in på arbetsmarknaden. Och så ger man upp när det gäller att få ett jobb och så startar man eget istället. Så även bland våra nya svenskar har man ju många som är, tror jag, ofrivilliga egenföretagare. Ytterligare en skillnad mellan den anställde och ensamföretagaren handlar om karensdagar. Dagar utan betalning när du blir sjuk. Åsa Olsson, ordförande för Frilansjournalisterna. Och sen har det varit ett jättestort missnöje med sju dagars karens som det har varit sedan 2010. Att den kortaste karenstiden är sju dagar vilket innebär att om du blir sjuk så kan du inte få pengar från den åttonde dagen. Det har ju varit jättestort stor försämring av trygghetssystemet för för frilansar. För en vanlig anställd gäller en karensdag. Sen får du betalt under sjukskrivningen. Den som frilansar genom en enskild firma har sju karensdagar innan man får några pengar. Den som istället har ett aktiebolag får inga pengar från Försäkringskassan förrän efter 14 dagar. Det här beror på att de ses som vanliga anställda och det egna aktiebolaget som arbetsgivare. En arbetsgivare står alltid för de första 14 dagarna av ersättningen vid sjukskrivning. Det har varit ett stort missnöje med sju dagars karensen sen den infördes 1 juli 2010. Förändringen av karensen för enskilda firmor ledde också till att hälften så många företagare sjukskrev sig året efter att förändringen genomförts. Det rapporterade Ekot i augusti förra året. Och nu verkar regeln vara på väg att ändras igen. Inför ett hotande nederlag i riksdagen hösten 2010 startade regeringen en översyn av sin egen reform och nu kommer besked. Att ändra tillbaka det till en dags karens kommer i budgeten för 2013. Det är regeringens vilja och intention. Tidigast första januari 2013 kan endags karensen vara tillbaka för företagare. I mediebranschen använder man alla nya varianter för att kontraktera personal. Vikariat, projektanställningar, bemanningsföretag, F-skattande, frilansar med enskild firma eller aktiebolag. När vi på Kaliber ringer runt i fackförbunden är det tydligt att mediebranschen går i bräschen för den här förändringen. Inget annat förbund utom möjligen transportarbetarna- tala så tydligt som journalistförbundet om hur jobb flyttas över från anställda till ensamföretagare. Även när det handlar om jobb där man går till kontoret och gör sina timmar i arbetsgivarens lokaler och med arbetsgivarens utrustning. TV-journalisten och ensamföretagaren Agneta Gustafsson har länge jobbat åt Sveriges Television, både lokalt i Småland och i Stockholm. Hon är ett exempel på just en sådan som kallas fastlands. Jag jobbar ju precis på samma sätt som om jag är anställd. Jag sitter där med mitt arbetsbord, jag har mina inlagningar. jag är med på morgonmötena, man finns med på listan. och ja, Man jobbar ju i ett redaktionellt sammanhang med skillnaden då att jag fakturerar och är företagare. Journalistförbundet är också tydligt med att det för många inte är ett helt fritt val. Många går med på att bli fastlansar, det vill säga företagare, eftersom alternativet är att inte få vara kvar i företaget. De personerna kallar sig ofrivilliga företagare. Vi har pratat med många sådana fastlansar på olika håll, men främst på Sveriges Radio och Sveriges Television. Men det har varit svårt att få någon att vilja berätta. Även om det är så att jag ställer upp på de här villkoren och, och eh, jobbar i min firma, så är jag i alla fall. Och särskilt i är jag då för... Jag har ju alltid valt den här situationen. Jag, jag har 40 års erfarenhet och gör lite grann som jag vill. Men jag känner ju massor med unga, fruktansvärt ambitiösa eh, journalister. Jätteduktiga som åker ut då. Eh, eftersom eh, nu har de placerat de där elva månaderna och så. Men nu vet jag att de kommer tillbaka som företagare. Och det är den nya utvecklingen och för två år sedan så kom de ju tillbaka dagen därpå fast i bemanningsföretag. Mm. Och hur nöjda är de? Med, alltså... De är ju inte nöjda, de är ju inte alls nöjda naturligtvis. Men de accepterar ju också de villkoren eftersom vi alla vill ha jobb. Inom både Sveriges Television och Sveriges Radio finns det idag många personer som tagits in som egenföretagare av olika skäl- Ofta handlar det om personer som, precis som Karin som vi träffar i början av programmet, annars skulle blivit utlasade, det vill säga fått sluta innan de enligt lagen om anställningsskydd skulle haft rätt till förtur eller till och med anställning. Helene Axelsson Salin är personalchef på Sveriges Television. Det är en så himla komplicerad apparat administrativt att hantera företrädesrätterna så det är nästan omöjligt att göra det på, på företaget, på SVT i alla fall. Att alla som har företrädesrätt hamnar ju på en, en turordningslista. Och då ska man börja, alla de behov som vi har inom hela SVT Stockholm ska man ju börja från den som har högst, mest tid ska erbjudas den vakans eller det vikariat som dyker upp att vi kan inte hantera det. Nej. Och därför tar ni in folk då på, på F-skatt för att det är lättare ja, det är, administrativt? Ja, det är, det är lättare administrativt. Vi har, ju, vi har ju dragit ner väldigt mycket hos oss på våra administrativa resurser på, på HR och så. Och det är, det, är, det är svårt att hantera det. Men är det inte ett sätt att smita från, från arbetsgivaransvar helt enkelt? Nej, det, det, det ser jag inte att det är. Inte att smita från sitt arbetsgivaransvar. Det, det, det, vi, det, vi, det, det ansvar vi inte tar och behöver ta det och det är ju klart det här med företrädesrätterna och den delen. Så, så, men men det här, vi försöker ju att vara... Lika schyssta mot dem som vi är mot våra egna medarbetare. Mm. och vad bra, bra, bra. Man är inte arbetsgivare men man är en uppdragsgivare. Att vi är en, en bra uppdragsgivare likväl som en bra arbetsgivare. I tisdags var det förhandling i Arbetsdomstolen om en sån här fastlands. En företagare som jobbat inne på en redaktion. Det är journalistförbundet som stämt Sveriges Radio för att de vill få fram ett prejudicerande fall. Man vill att Linn Olsson ska få en fast anställning eftersom hon, enligt Journalistförbundet, i flera år jobbat som en vanlig anställd men mot faktura istället för en löneutbetalning. Journalistförbundet anser att hon inte ska ses som företagare under den här tiden utan som anställd. Och då ger lagen om anställningsskydd henne vissa rättigheter. Sveriges Radio menar att hon varit företagare och inte har någon rätt till anställning. I huset ute på landet söker Karin nu nytt jobb och funderar på om hon ska starta ett eget företag för att få fortsätta arbeta för sin förre arbetsgivare. Men om hon gör det så kommer det vara motvilligt. Jag önskar ju inte att jobba som egen företagare och jaga nya projekt hela tiden- och sitta och ringa runt till arbetsgivare och marknadsföra mig- och sitta och jaga nya projekt och få projekt på en vecka- och få projekt på några dagar och få projekt på någon månad hit och dit. Det är inte så som jag vill att min framtid ska se ut- utan jag vill ju helst ha någonting långsiktigt. Kaliber är slut för idag. Nästa vecka ska vi berätta om fackens allt svagare roll i samhället-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 Mm.